DTM. A digitális világ érdekes Két héttel ezelőtti műsorunkban foglaltuk össze a Facebook botránynak az alapvető részleteit, keleti Artúrral. Mennyire jelentős ez az adat szivárgási botrány, ugye 50 millió felhasználó adatát adta ki a Cambridge Analytica nevű cégnek a Facebook, és hát ennek elég komoly hullámverése lett az Egyesült Államokban. Már zuckerberg az a Facebook alapító vezérigazgatóját ugye most egy elég komoly kongresszusi meghallgatástra citálták. Viktor, Justin Viktor barátunk végignézte ezt a meghallgatást. Élőben nézted? Nem, nem. Um, utólagosan, tehát azt hiszem, egy nap elcsúszással néztem mind a kettőn. És mit mondta? Hét órányi időtartam? 16. Tizenhat óra? Hát ő... ő ez a, a brutto erősen, mert hogy elég sok benne a szünetek, a elemzések, mindenféle hozzá kapcsolódóan. Gyakorlatilag olyan, amiben ő ott ült 8 óra. 8 óra, vagy azt tippelném, nem tudom pontosan. Tehát én dolgoztam mellett, és közben hallgattam, néz. Ez a meghallgatás Jetszten. olyan, mint egy bírósági meghallgatás? Vagy ez nem, a, hát pú, igen, nem voltam még bírósági meghallgatáson szerencsére, úgyhogy fogalom <tos> sincs. Mondhatnám a rövid választ. Igazándiból egy, egy nagyon, egy rendkívül udvarias, nagyon, nagyon mondhatom, nagyon európai, hanem amerikai lenne, tehát egy nagyon amerikai kultúrát folyamatot képzelje minden egyes szenátor kivétel nélkül, aki aztán később egy mondattal fél mondattal később rendkívül keményen beleállt a cukkerberbe, az is úgy kezdte hogy köszönjük a Facebookot, köszönjük, hogy Amerika egyik majdnem a legsikeresebb vállalkozója, vagy köszönjük, hogy minta, vagy a fiataloknak. Tehát, magyarul az üzleti kultúra, a társadalmi megbecsülés az rendkívüli módon magas, és dacára annak, hogy, hogy ott arról van ugye szó, hogy a tavalyi választást minden valószínűség szerint meghekkelték, és ezt minden valószínűség szerint a facebook amit mint eszközzel követték el, Tehát a Facebook felhasználásával, vagy Facebookon, mint médián, más eszközökkel, de, de aktív részvételével követték el, ezzel együtt euh, volt ez a kulturális stílus, tehát most csak így interpretáljuk, helyezzük ezt egy kevésbé kultúrát közegbe, és képzeljük el, mondjuk például Albániába, ugye ezt mindenki könnyen lehet tudja képzelni, ott tesz, hogy zajlana, na hát itt nem, itt nem úgy zajlott. Arra gondoltunk, hogy a mai műsorban a meghallgatás első felére fókuszálunk, ahol az alapdolgokat tisztázzák. Nekem egy kicsit meglepő is, hogy ennyire az alapoknál kell kezdeni, mert ezek a tapasztalt szenátorok is arról kérdezik először Zuckerberget, hogy mi a Facebook. Miért van szükség, hogy ezt tisztázzák? Hát a Facebook nehezen definiálható, mint ez kiderült. Uh, generálisan azt lehet mondani, hogy a szenátorok minden kérdést nagyon leegyszerűsítenek. Tehát az adatvédelem kérdését is, a Facebook uh, miben létének a kérdését is, ugye uh, nem felrólják, felsorolják Zuckerbergnek, hogy mi mindent csinál a Facebook, lehet pénzt utalni rajta, megkérdezik, akkor ez egy bank. Ez egy pénzügyi, pénzügyi cél. Ezt nem Facebookon... a részletben most nézünk is bele, mer mm -hmm. itt van egy kis a részletebből a meghallgatásból, ami pont ezt a definiálást kezdi el. Nézzük csak. What exactly is Facebook? A social platform, a data company, an advertising company, a media company? Igen, tehát ugye adat, adat cég, vagy médiacég, hiszen saját gyártású sorozatai, televíziós sorozatai vannak, vagy egy ilyen um, platform cég, amin keresztül um, különböző tranzakciókat lehet folytatni, tehát egy, egy pontosan közösségi vagy, egy tech, médiaos, vagy, egy vagy egy közösségi médiát, vagy egy közösségi vagy egy tech cég, és erre azt választja, hogy egy később Zuckerberg, hogy ez egy technológiai cég, ők ugye organikusan fejlődnek, evolválódnak, be húznak és olyan úgy társadási vállalat. Engem, is. gyakorlatilag. Hát és, és minden, ami plusz. Tehát, hogyha pénzügyi szolgatásra van igény, akkor az is. Ez, ez egy modern 21. század is. Én úgy néz ki, mint egy Már Mármint a Cukerbe. Cuk Greg Én. Holden kérdezett egyébként, aki ennek a meghallgató bizottságnak az elnöke és republikánus Én. szenátor. Cukerbe euh, él azzal a a gyerek kölyök képével, ami neki van, és megpróbálja előadni a nagyon naív, ártatlan, hát mi belefejlődtünk, ebbe organikusan alakult, nem gondoltunk semmi rosszra a történetet. Érdekes, kis, tület, csap van, érdekes kis csapda, hogy, hogy ugyanakkor egy, hát egy, egy magasítópárnán ül közben, Tépen. a meghallgatás közben. Hát ez a az a is előfordul. Ami azért érdekes, mert ugye ha magasítópárnára ülteti valaki, akkor az a valaki az számol azzal, hogy a médiában meg kell jelenni, hogy ott magasságnak kellett hát magyarul. Nem túl naív megközelítés az, hogy nyújtsuk a legjobb képet. Ez egy nagyon profi, a végiggondolt megközelítés. Most, ha ilyen háttere van, akkor ugye valószínűtlen, hogy egyébként minden egyébhez meg majd van hozzá, mint egy. De mégis, hogy ismert mert Mark Zuckerberget ilyen pólós, farmeres megjelenésben ismertük meg. Hát ez az Még az a image. legutóbbi CNN interjúban is egy, egy szürke volt látható, Igen. most meg öltönyben. Egyébként nekem nagyon. Tehát rám, de rám, rám jó benyomást, ez szimpatikus volt a, a válaszaiban. Vállalta a felelősséget. Minden tartalomért, ami a Facebookon megjelent, explicit vállalta a felelősséget, noha, ugye. Azt is jelezte, hogy, hogy szaladnak a dolgok után, tehát hibát követtek -e. többször elmondta. Ez, a, ez az ügy azért, hagyj extra egy kicsit túlmutat a Facebookon. Itt ez egy töréspont, ez egy, ez egy dominó, ami eldől, de ott van mögötte a többi dominó, a Google, a Twitter, az összes Több többi. Törés is merült egyébként, hogy legyen állami szabályozás most már. Tehát ez, ez, ez Abszett, ennek az ez, ügynek ez, a kapcsán. Ez, ügy, ez az ügy nem fog elmenni szabályozás de itt A legislation mindenképpen lesz, valamiféle piaci szabályozás. Az, a szenátorok túlnyomó többségén úgy vettem észre, amúgy sem hisz, a szabályozat van piacba, ugye az internet semlegesség is megdőlt, azt is eltörölte a Trump, amit ugye az Obama még beiktatott, tehát szabályozottabbá válik egyre inkább ez a trend az online piac, és ennek része lesz ez a fajta szabályozás is. Én egyébként nem vagyok szabályozás párti, de ezt végignézve egy picit, egy picit én is arra fele Meginokta. mozdultam el, meginnogtam, mert ez valóban megkérdezi az egyik hölgy, egy szenátor, hogy az az adat, ami egyszer kikerült Ugye mindenki úgy kérdezi hogy amit egyszer eladtak a hirdetőknek, ő minden alkalommal elmondja, hogy nem adtuk el a hirdetőknek, de ezt gondolják róla, hogy eladták a hirdetőknek. Hogy ez letörölhető-e, visszaszerezhető-e? Ezt azt állítja, hogy igen, a valóság pedig az, hogy nem. És ezt ki is mondják neki az arcába, hogy nem ez, nem, ez nem visszaszerezhető. Orvosi adatok kerültek ki. Tehát erre, erre, ebbe is beleáll, azt mondja, hogy igen. Tehát ez egy elképesztő következményekkel járó kijelentés, hogy orvosi adatok igen. Még egy részletet, igen. Bocsánat, én csak azt szeretném megjegyzni. Persze bármit is lehet, mindent lehet szabályozni, és azzal bizonyos részeket biztos, hogy jobbá és biztonságosabbá lehet tenni, hogy teljes tökéletes szabályozás nincs. Erre most a GDPR is majd nagyon jó példát fog szolgáltatni. Nem akarok ebbe az irányba elmenni, csak azt szeretném jelezni, hogy, hogy a szándék, az utánlövés és a technológiai fejlődés, közel sem tud egymással lépést tartani, pontosabban az, az előbbi, az, az utóbbival. Nem, mert a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, a szabályozási, ez, ez, ez volt az, amire én arra utaltam, hogy a szakmának és, és a politikának egyaránt van felelőssége, és ezt a felelősséget ha maximálisan teljesítik, akkor sem lehet tökéletes megoldást találni. Lehet, hogy a Zuckerberg rá fog menni erre, tehát az nem biztos, hogy hogy a sok kilépő miatt, ugye, mert azért egyre többen Amerikában is egyre többen lépnek ki a Facebookból. Nem biztos, hogy, hogy a belé -e fektetők, tehát a Facebookba fektetők hagyni fogják, hogy így működjön talán. Ami tovább. nem indítja újra a Hangouts szolgáltatását, hát ha csak sikerül szétszedni abokra ezt a hatalmas óriás, nem mint a Facebook. Ami, neki, ami nekem nagyon-nagyon mély hagyott bennem, az az, hogy a 8 óra alatt nagyon kemény helyzetek, nagyon belemenős kérdések során egyetlen egyszer még úgysem, hogy láttam volna, vagy esetleg akarná, soha nem mondta azt a Zuckerberg, hogy de hát uraim, vagy hölgyeim, nézzék meg a Google-t, vagy nézzék meg a Soha nem mutogatott másra, elvállalta a felelősséget bele, olyan végtelenül szimpatikus. Ez már csak el, olyan új, újszerű, olyan, olyan levegős volt ez az érzés. Ez már csak azért is nagy szó, mert uh, amúgy azok a kedves nézők, akik már kettő adással ezelőtt is uh, uh, láttak minket és hallottak, én abban az adásban hozzáfűztem nagyon halkan, amikor valaki azt mondta, hogy 50 millió adat került ki, hogy egyelőre ennyi tudunk hogy 50 millió adatról tudunk ja, 8, még jelen, ebben a jelen pillanatban 87, most két és fél milliárdnál most, járnak egy egy az két, két, két de a, egyben a, a Oszak meg veletek egy olyan hírt, amely csak percek ezért látott az interneten, és abszolút témánkban van vág. Kiderült, hogy a Facebook felhasználók nagy részének, csak a szája nagy, de hármat nem kattintanának azért, hogy a biztonságok rendben legyen, így hvg a hvg.hu a techrovatában, ami azt jelenti, hogy öt felhasználóból három el se jut odáig, hogy valaha is megnézte -e a biztonsági beállításokat, tehát azt a menüpontot, ami az alatt a kis fogaskerék alatt. Mag. Gondolom, ez egy kutatási eredmény lehet, ami megírnak az. Hozta, hoztam, Ma... ide, hoztam ide egy változtatást én is, a, vagy egy, egy infót a Felírtam, mikor igen 04.16, tehát április 16-án tegnap frissült le a magyar Facebookra, teljesen megváltozott a, a telepített, a, tehát harmadik féltől szám az applikációknak a kezelési felülete. Háromra, három részre osztódott, az egyik a, az aktív, akinek van aktív hozzáférése az adataidhoz, a másik a van hozzáférése, de az nem aktív, mert lejárt. Tehát ilyen tanúsítvány szerű rendszert vezettek be, és a harmadik ablak pedig a valaha telepítetted, de aztán letörölted dolog, és ott is ott van apró betűbe, hogy de ezeknek még mindig van hozzáférésük az adatait hoz, ahhoz, amit akkor osztottál meg, mikor telepítve volt. És ez gondolom érvényes a Facebook applikációra is, amit most mondasz. Ugye ez a Facebookon is belül telepített Igen? harmadik, tehát mit tudom én, ez, a, ez mi az indiai neved? kvíz értem, applikáció. Értem. Még egy infót mondok, rendkívül nagy erőkel dolgozik a Facebook azon, hogy egyébként hogy megtisztítsa, a, mert hogy előjött az amerikai belpolitika egyéb mindenféle ugye hasfályásra is itt a meghetett választások, az, hogy a konzervatív pártnak a híreit a konzervatívak úgy érzik, hogy cenzúrázta szóval. a Facebook, hogy az kevesebbet Na. volt a választási időszakban, stb. stb. stb. és tehát ezek, ezeket a a, e, ezeknek, a, ezeknek a problémáknak a megoldására a Facebook gyakorlatilag több tízezer embert vett föl az elmúlt negyed évben, akiket munkába állított, tehát csak mesterséges intelligencia mellé tenném, hogy az AI mellett azért ott van a, ott van a, a érővel, hát ők úgy fogalmaztak, hogy egy csiliárd ember, mondta, kérdezte egy szenátor, hogy dolgozik-e ezen egy csilliárd ember, és azt mondta, azt mondta a Cukerberg, hogy igen, persze. Tehát, Na akkor még egy rész lett a meghallgatásból, amiben már meg fog szólalni maga Mark Zuckerberg is, de egy a kérdés után, Mr. Walden tesz föl Mr. Zuckerberg, you've described Facebook as a company that connects people, and as a company that's idealistic and optimistic. And I have a few questions about what other types of companies Facebook may be igen kérdezi, hogy uh, ugye milyen, milyen egyéb uh, típusú uh, cég még a Facebook, tehát, milyen, tehát próbálják beazonosítani, próbálják leegyszerűsíteni az egészet, ez, ez, ez végig kísérte az egész meghallgatást, hogy értsék, hogy ő kísértsék, és látszik egyébként, hogy nem értik, de vádoltam magyar sajt, vagy nem, olvastam ilyen véleményt, hogy... hogy I consider us to be a technology company, because the primary thing that we do services szolgáltatásokat hoznak létre az emberek számára, etc., etc., Ezt elmondtuk gyakorlatilag, de E, e, arra kérdés, hogy nem média cég, vagy nem elsősorban média cég, nem technológiai cég. Igen, igen. És hát ugye a loholnak a nyomában én, én kis posztoltam Facebookra. Egy ilyen képet mondjam, három vagy négy napja, ami, ami ráímel erre, ahol egy Star Trek űrhajó húz, aki a te technológia feliratval húz egy ilyen ökrösszekeret, amire meg politika van írva. Hát ez, ez van. Hát érdekes, hogy hova fog eljutni. A következő adásban még folytatjuk ezt a beszámolót, mert ezek szerint még sok érdekes elhangzott. Abszolút, ezen. tehát még, most még sorolhatnám itt a, a de izgalmasabb dolgokat, külön a tinédzsereknek szabályoznák a szenátorok. Ja igen, tudom, de a befejezetlen gondolatot csak leütöm, hogy, hogy a magyar média vádolta azzal az amerikai szenátorokat, hogy nem értik a netet. Én más gondolok, én azt látom, hogy értik, csak, csak nem hajlandóak bonyolultan érteni. Tehát nem hajlandóak belemenni ezekbe. Azonnal rászólnak a Zuckerbergbe, és amikor magyarázni akar, meg példákat akar mondani, hogy ne obstruáljon, konkrétan felszólítják. Hanem, hanem egyszerűen válaszolja. nem ánszor, yes, no ez nagyon sokszor elhangzik. Igen vagy nem? Igen vagy? Le kell egyszerűsíteni. Én gondolom, hogy itt az egy a is benne lehet, hogy egy ilyen közvetítést, egy ilyen meghallgatásról készült felvételt az adófizető állampolgárok is megnéznek, tehát nekik is kell érteniük. Ó, hát e, igen, igen, micsoda a szempontrendszerek merülnek fel, lehetettől lehet, ettől, lehet ebből tanulni. Meg, hát abból, hogy a politika felelőssége, a szenátorok a igen, politika.